Rondelul meu Baz benguit cu în horă, bagudurat lângă pământ, Când vreau în noapte să mă Când freamăt beat de auroră. Cu o gem, cu alta cânt, cu un glas blestem, alt graia doră, Baz benguit cu în horă, Bagu durat lângă pământ. Mă uit în trup și văd că sunt. Descui o ușă, dau în oră, închid un geam și dau de un sfânt. Bagul durat lângă pământ, bazbenguit cuvântul în horă.